وهو حكم السائر المحمولات بالنسبة للموضوعاتها غرز اللهم موسوف رحمه الله ده عبارتنا رانقل قول دا جواب الثاني دي دا اغا أسل اعتراضنا اح أسل اعتراض خدا جتو اتفات تواجب الوجود نعين دي ونغير دي نوش نعين شو نغير شرداخو ارتفاظ نكيزين دا د دې سوال لا جواب شیو چې اې نه دې په اعتبار د وحدت مفهوم سره مفهم د ډول ویو نه او غیر نه دې په معنا د جواب لې پکا کې یو د بنم الفقی ګنا خو په دی جواب باندې اعتراض کړو ختم شو اعتراض کښې وو اغه اعتراض اگرکه موجاب شیو لیکن جواب کمزور انه اعتراض حق پاتې شیوو د دې د تا سره سوال مې دی دا صفات الله ځهار کله نه اې شو نه غیر شو ودغه ارتفاع د مخیزانو ده ود دې نه جواب را نقل کئ حاصل دې جواب درک چې دې ته صفات د الله صفاتونه د الله سره اې نه دي ندى معنا دارة بحسب المفهوم عائلية نلري الله لك ظل مفهوم لري آنا صفتنا اي ظل مفهوم لري نوع عائلية نشته باعتبار المفهوم آصفات تواجب الوجود تواجب الوجود نا غير ندي وطمعنا دا جواز الانتقاط نا غير ندي بحسب الوجود دا. غير ندي بحسب لك غير ندي نا بحسب الوجود ده سر رج الله وی او وجود و سر صفات نی یا صفتی او وجود ور سر ده الله نی دا څه قسم خبر نه ده د عیلیت لشته به اعتبار المفاهيمه او غیریت لشته به اعتبار الوجود لا قسمه چې نسبت محمولات او موضوعات ته ده لا قسمه چې نسبت محمولات او چاته ده زید القائم زید و آجکل زید الشارم زیدو پلان پلان پلان, پلان، زید القارئ داسې مونږ واجب مناسبه محمولات او موضوعات هم د قشان بي وي چې دا محمولات عین موضوعات نوي دا محمولات عین موضوعات نوي خدای محمولات مغایر بهسب الوجود بین موضوعات ونا لک زید ذات مفهوم لري پایې ځانته نشته فذلته کی غیریت به حسب الوجود منشته چې زیدي قائم ني او قائمي زيد ني دا چې دا زیدم دغې او قائمم دغې لکه مولانا ته زموږ زیدم قاعده نو دا زیدم دغې او قائمم دی لکه څنګه چې نسبت محمولات ته چا کوي موضوعات ته نسبت محمولات موضوعات او موضوعات ته دا عییت نبی او دته چې شېب ني اولی عییت نبی او غیریت ني به حسب الوجود وځکه چې محمولات او موضوعات باندې حملېږي محمولات په چا موضوعات باندې حملېږي او حمل دې ته وایي اتحاد المتغیرین ذهنا فی الخارج حمل دې ته اتحاد المتغیرین ذهنا فی ذهن سره لگاوه ذهن کے به تغایوری او په خارج کے بواحدتی ذهن کے به ځای او خارج کې و شي ځکې متغا په خارج کې می و ته دا نسبتتهض محمولات وچته موضاتو تهد دی توانایی ک اتحاد مغایر زهن ن خا ذهنت متغایر او په خارجې به ووح په خارجې باوا ول کچر ته بالکل وحدت شی ذهنو و خارجن دوار نو به آیا منا sup so هم نوancialی شی کے شادا مانون انسان و انسانون علی انسانو انسانون نو از أولی durدت دعوی وحدت شدئے به идهنو و خارجن دوار او کلی لوجو تغادل شی ذهنو حجرون نو ن OVERSTAم قاما چې لکی ذهنو خارجان تغادل محمل لکی آز از از اردال وخارجن زوار وحدت گم حمل لکی نو محمولات ش liksom لل sabia ما م نغی وحدت مفهومینی نی بمنځ کې او تغایر به حسب الوجودم نی وجود باندې موجوده خو ذهنی حواله سره شی تغایر د ټاکشانت مسله ده د صفات او پرنسبت توادیب الوجوده چې د دې مفهومه وحدت مفهومینی نشته ازل مفهوم لري ابل ازل مفهوم لري خو تغایر به حسب الوجودم نشته په وجود باندې موجود دی. لکه محمولات او موضوعات سره په وجود باندې ندار شي ډېر ملنصحاره شويول تم څنګه په کې نشته صفات د لا تر راځري دی کې غالي صفات په معنا کې دی مودا عاين دي په اعتبار او غیر دی وجوده لکه څنګه چې صفاته محمولات چاته نه عاينی او شي حمل ولي وش او غير شي من كل حدود لو تغير ورا حمله مبايد تو مبايد چله کېږي زي په ګټا دا نو څنګه چې مناسبه ماحولات موضوعات تو نو نتقشر نسبت. د صفات په خاطر زاستل چې نه عندي او نه فو عين په یو باندې دي او غيره په بل باندې باندې دا د صفات مکیږي نشو انو هله کې دي نشو مثلا عين او ګر شو نشو کېږي فإن قيل كويل الشريمالا عجوز والا جائزة ندا أن يكون مرادهم تشي مراد تذي أنها دا صفتنا دا الله لا, لا هو نعين بحسب المفهوم او نغير بحسب الوجود فأكباد وجود خارجي سر غير مري كما هو حكم سائر المحمولات لك حكم دطول محمولات فنسبت تشاثر رواغ السل الشريم فإنه يشترط الاتحاق بينهما شرط صحت مابېد معلومات او موضوعات به حساب الوجود په اعتبار د وجودی خارجي په اعتبار د وجود سره بسپقه کاری په اتحاد لیه حل الحمل کنه چې څه حملو چې څه شي سوقه او تغير به حساب المفهوم پکاره کنه یو څه چې فائدہ اوتی ځکه چې تغير د سره نه بیافخ فائدہ لکې کنه بیا سنه کې جعدن قائمون چې وایره د ټوال نوایته بیا خودا چې شي شي یو شي شي نو تغایر مفهومي هم پکاره چې سې شي شي نو دیکي وحدت هم پکاره چې حمل کړي شي چې سې شي اځي کې تغایر هم پکاره شي فائدہ وکړي نو زه که همره ده کې کې چې اتحاد وي او تغایر کما فی قولنا ان الانسان کاتب ان الانسان کاتب انکه موضوع څوک ده محمول پکې د څوک ده کاتب نسبته د محمول موضوع څخه والی د مطلقاله دی انسان کاٹی په یو وجود باندې موجود البته رېځړو په منځ کې تغایر شته تغایر دځړو په منځ کې دا شې چې انسان کاټب ته انسان کاټب دی نو انسان ذاتمن مفهوم لري حیوان ماته مال ستخو او کاټب ذاتمن له هره کتابت کاټب ذاتمن له هره کتابت د خلاف په انسان حجر انسان حجر تامر سیدی کې څنګه لري والی سیدی ذکه تغایر من کل الوجود ذهنن و قاردا تغایر د حمل توینه ده فینه لا استفاد توینه او ان سن سنم د صحیح زلام کنه د صحیح تا کین دیواله فینه ولا ګټ د یفاده نه لدی کنه فاده زکه ملری چه تغایر به حسب المفهوم مشته اه دغه صورت کې چې په کې ستایلونه کې کتایل پکې کې دیاده صحیح کې یخه په بیا د تغایر پکې راشي سماک ان صار انسان چې پرون ما انسانو دغه انسان ب چ نهډ مه یا انسان انسان د انسان چې کم دی کا انسانو دغه انسان چې ما بر د انسانو دا انسانه کامل دی یار دا انسان د چې کسم خبره په کان د تعلا چته د ی شي په چې تعریلاتونه کې مک مې ولی بیا د عمل صحیح نه لأنه هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة برعزاد لا في علم والقدرة ما عندنا الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير محمولة قلبها هم لا أسراء واليط من زید زياد من زیدن ونما قلنا قرد رد كئی بده جواب مان مخید دینا چمنگا رد كئی بده جواب بانه بطوری تمهیدی ودوری خبر الزكت یا خبر الزكت یہاو اجزاء الزهنیئی بلا اجزاء حارجیئی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 حیوان ناچک کور کو اوٹ کے محامل لے الحیوان ناچکو اندیس ناچکو حیوان دا پول پجیم حملی گیا الحیوان و انسان یعنی انسان و حیوان تو وہ لے اسی کنگ اور انسان و حیوان ناچکو الحیوان ناچکو انسان وہ رٹول بے لے کی فیو بلا خب بخول اور پیزہ خارجیوں کنا قانون دے چک پل مابین کیو جو سبل جو جو خارجی نہ حملی گی ات سف خجیداروں میں بے لے کی بائی اور ادہ اچھکیو سقفن میں یوجی داروں وغیرہ فدی پخپن وہاں کی محاول من شویل او دت من گن شویل چ ال بیتو سقفو یا سقفو بیتو یا الجدارو بیتو یا ال بیتو جدارہ آ دت شویل ش چ د کلہا کلیشی فدا یوم بعدي اول مشتقات يوم بعدي اول کیش مشتقات ایلم قدرت سما وسط دمو سره مبادله اانی سبی قادر زم سره مشتقات نیوم مبادله اول کیشری مشتقات درما خبره بادا په زين کې دوک درما خبره بادام په زين کې حمل د سیف وسط قضا مالو څخه یې عمل الذات في واتساب بذات اي بذات معلومات سب صحیح عمل الذات معلومات سب بذات صحیح والد الذات مع المعلومات الذات ذات لو قد محمول كم ذات تے کر محمول كم اگر کد ذات قرر جانا ویسے سب ذات نو دا دید حمل دا ذات معلوم سب صعیدی او حمل دا صرف ہوا سب بذات بانی صعیدنی ذات ذاتن دید صفت پارجا ساجدی لا ذاتن نو لا ذاتن خوب و ذاتن نحملی گی کنا لا ذاتن خوب و ذاتن بانی نحملی گی پس تلی تنہی دی بین زیرنا برای شئی او دل بیار آماد صفات الله نه اند نه جه دي د فلسفه شو اتفاده نه کیده جواب نه اند دي به اعتبار مفهومه او نه دي به اعتبار وجوده دا جواب دی فصېل فقاعل قادر کریم لطيف سميع وبصير کته یې موشتاتوب یې الله سميع والله وبصير والله ذات ذات ذات ټول سېوي والک زکه څل تکالیف په نسبت را لاله کیوال نه اند اورت شرع غيره نه دي به اعتبار وصول او غیر نه به اعتبار وصول داخه ټکټه خو ته مشتقات په نسبت سره ځواک لیستزاز ته ولیکدا مه مشتقات وانهلې او مبادیات وانهلې دالی مبدا څوک نو هلته چې په نسبت ځات واخل نو د سلسله ویلې چې داینه په نسبت ځات دی مقوم مګ څه شریشته وحدت ته او غیل لري به اړ به اړ لوجود یاله حمل کې یاله سېګی محمل خدا د خودت او د سا بال کېږي که نه کا عمل کېږي نه کېږي عمل د سر سفرشي په جاانې پهال عمل بل د ص او سراشي په جاان فمانوه سمان نو زمون کالا په د موبای وکې دی زمونږقللا پهشا کې په مبای وکې دی اوستا جو سرېږې په مشت سات وکې زمونوااپ په م بعض مباری و کې دی زمونګ با په مبای وکې دی او ستاره جواب کلی کې مبادیو کې کوم مشتقات وته نو مشتقات کوم نه په یوشي کې بحث وسته ها جواب وا بل شي بیا زمداران محترمو پاجداو خارګیو کې ورڅخهای پاجداو <coughs> خارګیو زکاتوله پا د دنیا په دې متفق را چې من زیدن غیر درزرنه نه یس من زایدین دا نه عندي او نشي شېره غیره دا نه عندي او محقی ویلو کنس واحد من الاشترا ویلو اید من زیدین دانا ویلو اید ویلو سی جواب او ستاپ دا دی جوابت نخدا معلومی گی چه داری ایر شی داری ایر شی زکا تاوی این نده بیعتماری مفهوم او غیر نده فکم اعتبار سرا بیعتماری وجود اید نزي... پا زید حملی گی از زید ویلو اید ویلو کی گی یا الواحد ویلو اید ویلو کی گی نبیاخوشی بی دا متحد ب او باکاردار او کجا گئیر شید. حالانک که خلق که دانا اینجو لیسی شیری غیر. بیا. نو یو پاچای خارجی او کنی چلی گی. او خبره په پا کې او کنی چلی گی. او صرف دا پچا کنی چلی دا. مشتاقات. صرف پچا کنی چلی دا. قولنا منگوی انہا ذا دا کو انما اصحر سیده با مشتاقاتو که لکا عالم قادر نسپنی خرشت ازاد. نکمه څل د علم او د قدرت کې مان د کلامه کې کلام تو مشتقاته کوي که مو <مدلسة> موارد کوي ولا فی الاطائل غیر المحموله نه <مدلسة> فائده خارجی او کې واحد من العشرہ او یت من ذات واحد من العشرہ د خارجی غیر غیر محموله خلا نو اطائل غیر محموله او اطائل محموله نه احتراز وکړه که جنس فطر وغيرها ای که فهم الیکه اګه غیر هم له هیڅ شی هیڅ کل واحد من الاشترا لکا واحد من الاشترا وید من زیدن ید من زید ید جو دی خارجی دے او زید کھولی خارجی دے وطروسا کون رچام دے من زیدن دا غیر دے اب انا جواب کانی پکار دارا شدید سمونگا سوائی ہو جا وذکر اپی تب سرا انکون الواحد من الاشترا وید من زید غیره مما لم يقل بیاحد من المتقلمین وااپحارخهفی داې ل می معتله او د ذلك که من ج چې کل لی وې پورې خان دی وانې په کلې پورې خاني دل او کسېېره قسته خبره کو نه ن ټوله معتل تهویلته د روغځې پل ت د وغځلی هلې س نه کو تهای وي دا یو سرهم لږې معتل ته د د وغځ د شاره خبره اززی په یو وخت کې یو خبره کړل و د ټولو دنیا ورورن خاتل الله وزغره د شارح سره غرض د شارح ده چې دا جواب قیاد من زیدین کې نچلېږي دا جواب قیاد من زیدین کې یعنی په ځای غیره من مولاو کې نچلېږي اهرنګ کې یذ من زیدیه لدا جدي خارجیدې کلي خارجین نه عیلی او هیڅ شي غیر نه عیلی نه کېږي نوې په تفسیره کې خبره ذکر شوې ستاسو جواب څنګه تللی کیږي چې دا غیر نه دا جواب کې نه دی نو دابا واحد من العشره دا غیر دی رچا د عشره و دا غیر دی او حنان کې شارح د دې تاریخ ذکر کوي چې دا په تفسیره دا خبره ذکر شوې را تفسیر دې کتاب کې را خبره ذکر شوې چې واحد من العشره غیر او ییت من ین شیر خو دا خبره د ټولو مووتقللې می شيره خله دا جا پر نوارل خپل مووت زیره وتویل لي چې دو په تاه چې دا خبره د وکړه د نرو فوي لي او ته زمون د حرج شويته ته څنګه مووت دي من او اوته من د کم من جاه چې مییرو غټ س چې دا خبره کل نه چېیت من ځ سرې نو د دې نوم دا خبره باندې معلومه شو چې دا ټولې خارجي د کلي خارجي نه غیر نه راځي مساله اضافه ده دا مساله سره زکه یو شریف کی خبرو پروتور ته وایتو و صحیح ده ګره هر کول اجماع هر کول اجماع ده او کمر قوت له نو یې معلومه شته دا مساله اضافه ده اوس کوم د وخت جوابو کو نو دا غیره خپته لګي کې یاد من زېرین غیر دی. حالان کرا مسئله چې باکی ده چې دی. غیر نه ده د شيلې ما تاسو فکر راځي کله لیولی پورې خان علیه ونه پکلی پورې خان ده هغه څه ته وځه ټول په یو دم لیو دیان شيې ا دې وینا ته څه ښه خار او بهر حالته د تعیید شولند خبره چې یاد من زېرین شيری دا غیر نه د کچری په تصکراکی چې کیندل د واحد تاعقراونه او ایت من زید کتاب غیر شی مما نبی وقل به احد من المتكلمين يوم د متکلمین نه دا خبر نه کړی او سړی کله دابا جعفر موہارت دا متولي علم دی او قد قال فقد ذلك جميع المعتزله دول معتزله پر خلاف کړل او د ذارکې جهالاتی او دا خبر شمار شਵੇ دا من جهالاتی دي د جهالاتونا او اذا دمرنا کوه او جاهل شویل چې وهذا ذا خبر دا ود دلیل سره وای چې دا عضو به خارجي نه عجیب نه دی د کلی خارجي سره ما ته وره دا سودی لکه 1 2 3 دا ګور لکه یو حدث لکه 3 وسه واحد که کدا غیر چې د 10 نو 10 خد له لس وحدته له رجولیکره وست د لس وس غیر شي د اشراو نه نه په اشراو کې خوده په خپل ام دی شه اشراو کې خوده په دې باندې ځان نه مخیر شي ورشي ورشي تاسو دا چې تاوکړلې ده چې لاته کړه نو دا وي شاید خو باهان شي چې دستا لازت مصلا اونو رو طول بدن دره ولستادا طول بدن عبارت تر دو لسون و دو دو قوز و غبون و ریلی افرینی ناده ده نسی شهر عبارت اوست که سادا لازت غیر شده طول بدن ناده بر یه طول بدن جه خدا لازم ده نده شي لازت لا شده ده لازم نو غیریت تشه من نفسی دیر آقی ته که سبوت تشه نفس ضروری غیریت تشه نفس ناراوائی عجیباش انتخبره که کن نو کواحد نه درا اشاره چرتا غیر شي دا اشراونه یت معیقونه مغایر من نفسه لیکن تابعات فل مقدم زکه په دې عشره او کې خوده هم داخل لري پک په قلب ده که یو ځین کډه غیر شي دا اشراونه نو اشرا به دنه بغیر راشي اشرا به دنه بغیر راشي نو عشره دنه په دیونه بغیر یا شرک اغه نه نو بیا روما د ماشوچی واحد د ترا سرا غیر نه لري را شراونه غیر نه لري بچانا وهذاك عشرة سم د ټول اوفراد ټول حاضر په اړه هر فرڅ تر بچانا راغيارونه نو که واحد چه تغير شي د عشره او نه مسواره غیر نفسه دبرزان نه غیر شي دي به څه من العشر هاذاك يبدل اسونه ده کنه دي کله په کپسلم شي رداタニ کدا غیر شي د عشره ونو نه په کې پخپلم دی نو د بغیر شي ری چا نه ومه وانت كن العشر او بل داره کې شي با عشره ذا بسوره اتف نو لا سوره هغه کې دی عشره بدونې بغیر دی یو کدا یو غیر شي را سره ونا دون العشر بغیر د کړه راکشي و یا نرش وکثم دانه کې چې تایت ده زين نامي سبلات کرامي سې بغیر شي نامي سې د ریټو راځه د حالات په دلاس نه شي شي د یت بغیر د خپل لفظ کلام خدای کلام دی ولا یخص ما فيه فدې ګټه کوم خبره ده ناغم سټین ده چې تدل ته پیلي لوري poreو خاندل ولی وره وټوي و تاسو چې په ما pore خانده نو مه په تاسو pore خاندارا تا یو چې واحد نه د عشره ګرځي عشره و نه مل جواب تا ګور و یاول دغه شرې چې عشره خو دې تر وځي د لا کو خدای سموي تر وځي تر تلاته وحده العشره بمجموعيتوي هر هر يوتنوي منا تاع توي مداره كذا دا واحد غير دركاله دا عشره دي غير كتويه دي فقيك ف10 كي تصبلشتي زي دي فقيك تصبلشتي ومقيده دي فقيك تصبلشتي وصدغا زك دي عشره كي يوم شتي خو اس يودي كمالياري يودي معل دياري يودي ودایو دي غیر شيده واحد معالغي نه كننه غيريت ته شي د لفظ ترانه شو ام مغاير ان کو ایک معالغي است ایک مال نو مطلق مغایر شو ام مقايت مغاير مغایر ان هو شو نو دل تکي دا غرانغه ښا مغایرت ته شي د لفظ ترانه بیا دغه ويستاره شور خو bale صحیح وي چې د عاشره مجموعه جلس وحدتنا راشه اكثر تطور عارش ديانات زم سوال د عاملار ازه ای دا ایک ته به غیر د ده شرو ته ته وېږي په خپلم په چا کې په عشرو کې زم د پکی د مخایث یعنی سره د نورو مزل کنه د کنه سره د جانلې نو مغایر دا ایک شو او مغایر انکو هغه شي معل شو او حج ملہ دا بیا شنو بهر حال د اور یو حاندل ودا ایک داخیر دی حق د تشیر دی